یا مقصد مشریعت دا ارجو مشاهده ثابتارین د دل د قران د سنت یا مسره د وافل ابد هر فصل چیلہ 15 اغیا مسلمان کما زار کو وی هر دا دثری پله حدود ما ما نمد دی وجود چتر قامو علاقي مسلمانیکو محدود دا کفار مقصود وکافر باندې شدت مزق <ولمسكي> محبت فاكسفنا حقدا دا, دا, دا تابتنا براءت يمسكر دا خلافات <قفت> دا مقصد مشارعات دا أرضو مشاهدت ثابدارين دا, دا, دا دليل دا قرآن او دا سنت يمسكر دا خلافات <ققل> يمدعي دا حق اسلام نا دليل نا لم لحق لاری کوشش د دی حق دین دا فیان دي نا ما نما بل نظام نا جانکا اوم سڈار نا پرگ دمار پانا نار که هر چوکشی پاکی خاند ورگا مو ما سخ بزار که هر چک لی زان شمار یا اومتی یا او, او یا ده خود الفقیف راق فاکنش ده هدایت يمعذ کرد خلافات ده مقصد لشارعات ده ارز ومشه هادات ده بدا ریم ده دلل ده قرآن وده سنت خلافات جنت او سر سودا پرم پمنا او قندا هر کافرونه دشمن کان از دی کو جدا ينطق لدن حدا بے پروا له با شديد شديد جنگو د مولا په لوي نصره د بارو دو کولو کو دا شهيد یار پسل کو ې <سؤال> موکلې رحمصرت د تنکین او د قدرت بیا د سپین निजाम نشان تور بیر افتاری او چت یمعصر د خلافات د مقصود مشریعت د ارضو مشادت تابع دا دارین د دا دل د قران او د سنت یمعصر د خلافات لارم غټی را دی پلون اوگدی عالمی او خلافت ارتو پویدی شیف دی کافی لگی تمو دی دا بحل دا دبتنو دا مولار دا مکانو دا بغواری قربانی دا سرووینو زولنو دا پتمنو میرنو دا مولار دا دجنت دا مدین دا معزد دان جد لغلامی فاتیه د ثنافا د مقصص د د قران او د سنت یم مسره الله رب العالمین دی زمنګه اساس د مات ګټ اعمال قبول کی الله رب العالمین دی توتل سرحدونو کې د اسلام چې کوم سرحدونه دي چې خوراستان کې دي او کبه نور دنیا کې دي د شریعت لپاره چې څوک په سرحدونو کې پراته دي الله دې ولخپی مضبوطي کوي الله دې زمونږ د شهداو د وینه قبول کړي الله دې زمونږ د مجاهدینو په دې کوښښونو باندې د الله شریعت او د الله دین په دې ځمکنافس کې الله رب العالمین دې زمونږ او استاذو د معمولې اعمال په خپل دربار کې قبول کړي الله دې زمونږ او استاذو د مره حفاظت وکړي الله رب دا دعا کو الله رب زمونږ په صف کې چې څوک ران نه وته صف خرابې یا شریعت کیته روکاوت جوړیږي الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> دې ذلیل زمنګ صفنو باسام الله رب العالمین زمنګ صفونو تصفيه وکا الله زمنګ صفونه پاکا الله مونږ خلک نیوی پکار مونږ ته لیک پکار دي خو لیکن پاک مونږ ته پکار دي مونږ ته صرف او صرف رب یې جنې او د الله دین او سنت پېجنې دا خپل د الله رب العالمین په دین باندې قربانای مونږ ته دسي خلک پکار دي دوکسان دیوري نه 313 کسانی مونږ سره خلقین چې دا الله <سؤال> وعلى خلقې مونږ په دې باندې من مونږ کثرتنه خوشاليګو مونږ ډیر په سوته نه پټم من ډیر سہی ته نو خوشاليګو مونږ د الله تعلق ته د الله مددونو سره په تمامه یوګي ته خوشاليګو اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك د تربه را وقافل مکه دار وانا خلق <متحفت> و تو غدی خلافت غدی دا خلافت غږ راډیو مومین او ورډونکو ته ما د جزممنه نګنی پښتون شرات بمو د پاملرنې وړ ګرځیدلی او پوره ګټه بمو تر اخستې وی دا خلافت غږ پښتون پرونی په همدی زیفای ته ده محستل المنزورستا زموږ د دا درې برخي همکاران له درې خ پرونو سره بیرته راګرځي دلا فاطمه ترخراسانہ <تصفح> فل خلافت وغدي